Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Lehet... Kicsit torzóan szól, de reménykedjünk abban, hogy közben megjavult, csak hogy néhány másodpercse volt így. Um, azt kérdezem öntől, hogy milyen szép napra ébredt Újpest és Újpesten ön. Hát szépen süt a nap, ez mondjuk nem olyan rossz. Mert hogy ugye múltkor magánemberként mesélte, hogy lassan fel kell hagyni a rövid nadrággal és a papucsal, és én mondtam, hogy azért annak még van, Ez még kitart elintézem önnek, és most éppen ezeket az órákat éljük. És ez megszerzően. Ténylegesen, úgyhogy. <gül> úgyhogy én szabadon de félek. Mert ahogy látom, öltözködését tekintve ön se ad nagyon nagy mértékben a protokollra, vagy csak akkor, ha muszáj. Hát, ha, ha... Mert ha én lennék az ön apja, mint ahogy nem vagyok, akkor biztos azt mondanám, hogy édes fiam, egy polgármester nem öltözködhet így. De egyrészt nem vagyok az édes apja, másrészt pedig nem gondolom, hogy nem öltözködhet így, de engem biztos megszólnának a szüleim, ha úgy öltözködnék, mint ön, a polgármester lennék cserébe, akkor is megszóltak az öltözködésemért, miközben nem voltam polgármester. Hát egyrészt én nagyon szeretem a, a, a, a ebben a tekintetben, vagy ebben a tekintetben is a kényelmet, és sokkal inkább. A tofosznak a komfortot, mint a, mint a ez ezért egyébként meg is lehet szólni. Nyilván egy diszpogári címátadáson az ember a legszebb öltönyét, és lehetőség szerint a legszebben megkötött nyakendőjét veszi föl. De amikor az ember egy munkaértekezletet tart, ahol egyébként a kollégáitól se várja el, hogy, hogy, hogy élére állított nadrágba közlekedjenek, hanem inkább a munkára koncentráljanak, akkor azt gondolom, hogy én is megengedhetem magamnak. Egy példabeszéd, de rélek, de a példabeszéd elejére nem kell reagálnia. Én azok közé tartozom, aki bizonyos témákkal előjövök egészen addig, amíg azt gondolom, hogy arról van mondantom. E tekintetben, mint akár csak más dolgokban, sokkal nagyobb szabadságunk van, mint bárki másnak, és nagyon sokan visszaélésnek gondolják, nem csak azért, mert unják, hanem adott esetben, ha nekik a téma nem tetszik, akkor folyamatosan borzolom vele őket, és ők nem szeretnének szembesülni azzal, amivel szembesítem őket, és a pozsonyi piknik egy erre való alkalom volt, mert itt valójában annak a baloldali értelmiségnek a belviszájáról beszéltem, amely ma már számomra az identitás tudatuknak a megkérdőjelezése. De hiszen amikor hétfőn találkoztunk, akkor erről hosszabban is beszélgettem. Most nekem olyan hallgatói vannak, akik a klubrádiót is hallgatják, és engem is. Nagyon sokan közülük nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert szeretnének valahogy bölcsrabiként úgy viselkedni, hogy neked is igazad van, fiam, meg neked is igazad van, fiam, de közben nem bölcsrabik, és ennek következtében folyamatosan pártállásra szólítom föl, nem feltétlenül betelefonálás szintjén, hanem magukban, és ezt nagyon rosszul Tűrik. Én pedig nagyon rosszul tűröm, hogy valójában ők alapvetően nem a betelefonálók közé tartoznak, és alapvetően ebbel a körrel nagyon kevéssé igyekszem foglalkozni, hiszen azért az ember a visszacsatolással kell, hogy éljen, de a visszacsatolás nem szabad, hogy túlzásba vigye, mert akkor az olyan mértékben befolyásolja, ami nem szerencsés. Csak erre azért ez a viszálykosztat bevezető, ez arról szól, hogy olvastam, amit Széles Sándornak, remélem jól mondom a neveket mondott Gyurta Dániel, aki talán az olimpia úta sem találkozott az edzőjével, és ez egy olyan történet, amely azért szintén több fejezetet megér, és maga a nemzeti sport, ahol szerint nyilatkozott, és egyáltalán a sportsajtó számomra azért nem egy igazán megfelelő felület, mert abban a rövid időben, amikor áthattam a sportklub hasávjain a nagy nyilvánosság előtt a televízióban, akkor éreztem azt, amit korábban is tapasztaltam, hogy valamilyen ismeretlen vagy ismertokból a sportújságírói társadalom milyen végtelenül és milyen végtelenül diplomatikus a kettő nem ugyanaz, mert valamilyen módon megjeleni dolgokat, de annak a méreásása már nem féltétlenül áll érdekükben. Gondolom, Gyurta Dániel megnyilvánulásával, Ön is találkozott, Újpest, és valamilyen véleménye van, de ha nem, akkor mehetünk tovább. Örülhetünk annak, hogy Berki Krisztián tevékenységéről, torna tevékenységéről elneveztek egy új elemet. Igen, igen, igen. Én egyrészt tudok róla, és ismerve a csapatot, ugye nem csak a... a, a szakosztályvezetőt, menedzselt, édesapát is ismerem, többször is beszéltünk, és valóban, amit a Dani ebben a nyilatkozatban tett, az a csapatszellem az ott közöttük nagyon-nagyon-nagyon erős. És nyilván ebben a közös együttmunkálkodásban mondhatom azt is, hogy együttélésben nagyon nehezen fér bele adott esetben egy ilyen tényleg elfogadja, az, hogy a csalódottság, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy a, az eredmény miatt érzett fájdalom hirtelen mondhatott egy ilyen egy ilyen mondatot a. Nem volt az annyira hirtelen. Hát, mindegy, és azt a kritikát részben értem, de, de ugye a, a, a sportnak, vagy a sportolósági írásnak, sem él sportoló nem voltam, sem sportúságíró, ettől még véleményem van róla. Tehát, hogy nagyon nehéz meghúzni azt a vonalat, hogy mi az, ami a sportról, a sportágról, a sporteredményről szól, és mi az, ami a mögötte húzunk. Nem kell meghúzni ezt a vonalat, és akkor ez a gond nincsen, és ne felejts el, hogy mi azért ennél mélyebb kapcsolatban vagyunk, hiszen amikor a a történet volt, akkor részint a műsoromból ön is tudhatta, hogy én megkerestem a Vasas elnökét, aki most már olyan boldog, amikor elhagy a vasasta, a hosszú katinka, és hogy saját klubot tud alapítani, de azt elfelejti, hogy amikor ennek a modus vivendi minden vonatkozásban szerettem volna kérdezni, akkor számomra a szocializmusból idéző mondatokat mondott, miután nagy nehezen sikerült rávennem arra, hogy személyesen tudjunk beszélni, hogy János Kám, ugye megérti, vagy megérted. És én mondtam neki, akkor is én nem értem meg annyira, hogy azt elmondtam ebben a rádióműsorban. Az egy másik kérdés, hogy rajtam kívül senki nincs, csak erre Markovics de arra is emlékeztesen, hogy való egy Winter monter zsolt nevezetű polgármester, aki tett egy bátortalan kísérletet, bár előre megmondta, hogy szerintem nem fog sikerrel járni, hogy Gyurta a édesapjával összehozzon, hiszen ott is működik egy szakosztály meglehetősen furcsa módon már, mint úgy, hogy valakinek az édesapja a vezető, és én azt kérdeztem, hogy össze tudné-hozni vele, hogy ez beszélgessünk, és mondta, hogy megpróbálja, és tudtam, hogy nem sikerült rosszul emlékszem? De találkozót, Ú, így van, de, de ettől függetlenül azt mondom, hogy hogy a, a, a műhelyek, és persze nyilván mindenki kíváncsi, tehát a Ferrari Istálóban a, a pilóta összeveszik a technikai vezetővel, a sokkal érdekesebb hír, mint hogy egyébként most akkor egy századdal jobb lett a köridő, vagy sem. Ezzel együtt kell élni. Én azt gondolom, hogy a sportban is a, a sporteredmény, a teljesítmény, adott esetben a, a felkészülés körülménye, egy, egy olimpiának az infrastruktúra és háttere az, ami, ami, ami a, a hír érték és nyilván annattól kezdve, hogy ez aki kínek szólt be, vagy kivel múgy. Igen, de hát itt nem volt eredmény, és a nem eredménynek a hátterében szólhat meg az edző, és ott várnál az ember az, hogy valamilyen módon feltáróan viselkedjenek a felek, de ezt egy tízes skálán én kettesre nem tapasztalom. Igen. Az felvezetéshez meg csak annyit, hogy próbál bárki is ebben a helyzetben lavírozni, legyen a -e sportoló, vagy legyen az kitüntetett, aki visszadja, vagy elálverezi. Én egy egyetemi történetet szoktam ilyenkor mindig elmondani, nevek nélkül magas, tisztségben lévő egyetemi vezetők beszélgetése. És az egyik vezető mondja, hogy ez A, mire a főnöke mondja azt, hogy igazad van, a másik mondja, hogy B, igazad van a közvetlen kolléga szól a vezetőnek, hogy de hát nem lehet mind a igaza, igazad van. Ja, de ez a bölcsrabbi vicc, tehát ez, ez, ez így van, tehát ez a bölcsrabbira kapcsolatos víz, de ez a gyakorlatban azért ebben a formában általában nem szokott tudni érvényesülni. Most világos, világos világos. Más a béketeremtést. A béketeremtés szándéka az nem lehet a konfliktus elkerülés eszköze? Én megértem azt, hogy sokan nem szeretik azt, amikor ilyenkor emberek beszélnek, de vannak olyan helyzetek, amikor a kibeszélés segít. Na most, amikor a kibeszélés megtörténik, és a felek azt mondják, hogy tisztázták egymás között, de erről nem akarják a nagy érdemű tájékoztatni, azt nem szívesen, de tudomásról veszem, ha másért nem, mert nem tudok más tenni. De amikor semmilyen kibeszélés nincs, és közben ezekből a részinformációkból kellene értesülnöm, miközben korábban más történetben megpróbálkoztam az egésznek a gyökeréhez, eljutni, de ezt nem tették lehetővé, akkor hát elég jelentős bezenkedés van bennem, ezt nem tagadom, és nem is fogom megszüntetni csak azért, hogy az én megítélésem pozitív legyen annak okán, hogy távolról elkerül, elkerül a konfliktus. Nekem nem az a dolgom, hogy konfliktust generáljak. Nekem az a, gond, az a dolgom, hogy a konfliktust látok, akkor valamilyen módon annak az összetövőjével megismerkedtesem a közönséget, és valamilyen módon beszámoljak arról, miközben nekem abban konkrétan nem kell igazságot tennem, tehát ott nagy valószínűséggel az ember többet tesz, kellett a kellett a ha egyben igazságot is akar tenni, bár késztetés nyilvánvalóan van az emberben, hát ez már csak önfegyelem kérdése, hogy hol áll meg. Ezt az emberi vagy szakmai hozzárás én abszolút el tudom fogadni, én nekem a véleményem egyetlen egy dologba tér el, hogyha mondjuk konkrétan sportról, és mondjuk konkrétan erről az esetről van szó, akkor szerintem nekünk, mint kívülállóknak már a konfliktusról sem, tehát arról a nyilatkozatról sem kellett nem kellett volna értesülnünk, és nem kellett volna megtörténni. Így van, de hát az utána már fáklyás menet van, van, és azért édesapámtól, aki orvos volt, tudom, hogy adott esetben, ha valakinek baja van, vagy feltételezhetően baja van, de átmenetileg jobb, közérz, jobb a közérzete, az nem azt jelenti, hogy az baja megszűnt, hanem hogy az a baja azt a tevékenységet, ami később alapvetően, vagy sajnos még annál is jobban halál, meghatározza az életét, valamilyen okból visszavonulót fúj. Tehát önmagában az a tény, hogy éppen süt a nap, az, a szó szoros olyan szó átviteltemében az nem veszi elejét annak, hogy a háttérben meghúzózkodnak olyan dolgok, amiről az ember beszél. Nyilvánvaló, az nem jó, ha az ember olyan dolgokról beszél, amelyek nincsenek. De hogy még egy példát vegyek, aztán megyünk újpestre mert részint eddig is Újpesten voltunk, szóval én azt gondolom, hogy az Magyarországra jellemző és egy tízes skálán tízesre abnormális, hogy az Európa-bajnokságon szereplő magyar futballcsapat a mennybe megy, szövetségi kapitányostól, mindenestől, amikor eléri azt a csoport sikert, mint amit elér, majd a Ferüer-szigetek elleni döntetlen kapcsán ugyanerre a válogatról, bár személytekintve nem pontosan ugyanaz, és ugyanilv a szövetségi kapitányról alapvetően más dolgokat mondanak, és ha valamiért én Sipos Jenőt úgy rugnám farba szó átvitt értelmében, ahogy egyébként azt megteltném, az a tegnapi beszélgetése volt Gulyás Istvánnal az M1-es csatornán, ami valami olyan mérvű szaharkenés volt, amire egyébként állami pénzt áldozni szerintem több, mint felháborító dolog. Én ezt a beszélgetést nem hallottam. Nagy szerencséje, az még a meccsnél is rosszabb volt. <gül> Igen, a meccs valóban nem volt jó, de... De, de az mégis a borzasztó nem, hogy egy rossz meccs után hirtelen strukturális problémákról beszéljenek, majd három győzelem kapcsán megszűnnek a strukturális problémák, az élet nem így működik. A struktúrális problémák nem három győzelem után szűnnek meg, és nem egy döntetlen után jönnek elő, de most visszavonultam. Elnézést, hogyha túlzott lettem volna. Pontosan így van. Tehát, hogyha ha valaki egyébként az Európa-bajnok szereplés kapcsán is mondjuk szkeptikus álláspontot foglalt, és azt mondta, hogy jó, jó, tulajdonképpen volt egy győzelmünk, meg két döntetlen, és azért ezzel, és utána meg egy zakó, és hát azért ezzel nem nem kéne mindenkinek elszállnia, és menj be magasztan következőtös álláspont. Az, aki egyébként nyáron tombolt és őrjöngött, most meg szíd, az számomra elfogadhatatlan. Tehát, tehát ez, ez a csapat nagyjából ugyanaz a csapat. Ott arra voltunk képesek egyelőre ez a teljesítmény. Ott, ráadásul ez még egy, egy meccs volt, tehát Bármennyire is szörnyű volt, és bármennyire is rossz volt nézni, én mondjuk az egészet nem is tudtam, de lehet, hogy így jártam jobban. Borzasztó volt. Ennek, ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha elhittük, hogy itt elindult valami, ha bízunk abban, hogy, hogy történhet valami jó itt velünk, akkor... akkor Néha eltűnik a hangja, most például viszonylag hosszabban, közben lehet érzékelni, hogy itt van. Kötnék szeptember második, a délután valamikor fél kettő előtt Breaking Újpestet kitüntették, a szabadidősport talán legjelentősebb nemzetközi szervezete. Folytatja? É, igen, abár a taffisa talán, úgy ez a, az a, a rövidítése. Ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak szakmai partnere, ez a szabadidősport ö, ö, szövetség, és ők kitüntetése méltónak találták újpesnek azt a kezdeményezését, hogy nyaranta a városháza mögötti téren egy ilyen szabadidősport játékparkot hoztunk létre, óriás homokozóval, vizes játékokkal, pingpongasszat, csocsó, minikósállapban, és minden egyéb. Tehát most azt a teret, ami egy, -egy közösségi tér, az nem csak egy burkalat, és nem csak padok, ahol beszélgetni lehet, hanem ténylegesen aktív kikapcsolódása lehet. Főleg a gyerekeknek, de a gyerekekkel együttjártó szülöknek is akár és ezt nemzetközi gyakorlatban átültetendőnek, példaértékűnek kitüntetés, amiket honnan találták valamikor egy-két híten belül lesz -e. Bárki, aki akar kérdezni, Újpest vagy Fővárost, illető kérdéseket illetően, vagy is van, 0679.3995 vagy 6, valamelyiken wintermanten Zsolt csücsült, tehát ennek ötkeztében az nem hívható a másik, viszont szabad. Visszatérvén a kitüntetésekre... Azt írja az újság, hogy a rózsavirág tér is köztér megújítási nívódíjat kapott Storét, és mit tud a rózsavirág tér? <gül> Igen. Urbanisztikai társaság és szakmai együttműködő partnere minden évben értékeli, minősíti a megújuló köztereket. Szerencse, ha egyáltalán vannak ilyenek. Újpesten vannak. de... Én. És ez a szakmai bizottság vizsgálja, a tér. Átalakításának a koncepcióját, tehát hogy mi volt és, és mi lett, nézi természetesen a használt anyagokat, az építés minőségét és magának a kialakult térnek a harmóniáját, egységét, és itt ez a Rózsavirág tér, ez egy nem létező név, hát a Rózsa utca és a Virág utca közötti terület, egy elég nagy burkolt is és egy nagyon nagy zöld terület, szolgáltatóházak, üzletek, voltak határolják, és ennek a térnek a megújítása nyerte el ezt az elismerést, amire szintén nagyon büszkék vagyunk. Az újpesti úszoda, a saját maguk által épített halasi úszoda is építészeti nívódíjban részesült, azt talán két évvel vagy három évvel ezelőtt volt, és most ugye voltunk már első helyezettek, a Virágos Magyarországért programba és most ugye ez a köztervezdítás, illetve most ez a szabadidős elismerés azt gondolom, hogy, hogy most, most már nyugodtan mondhatom, hogy csak nem mi gondoljuk azt, hogy jó dolgokat csinálunk Újpesten, hanem különböző szakmai szervezetek és nemzetközi szövetségek is. Kérdés, sohaj, soha panasz. 079.3995 vagy 6, az egyik szabad. Azt kérdezem öntől elég elnemítélhető módon most dátumot nem tudok mondani, de az emlékezetem az valahol ezt az időszakot jelöli, hogy nem mostanában kellene valamikor lennie, de biztos, hogy nem jövőre. És nem tavaly volt az önkormányzati dolgozók sztrájkjának, hogy erről mit tud? Vagy az elenyészet, vagy megszűnt, vagy mi a helyzet vele? Vagy semmit nem nem, nem, nem, nem, nem nem tudok róla. Megmondom <gül> őszintén, én, én is önkormányzati dolgozó vagyok a magam módján, ugye persze választott tisztségviselőként és nem közt de én dolgoztam végig, nem vettem észre volna, de... Majd... Nem, nem, nem, nem, nem a múltban, hanem valahogy, Tehát az önkormányzati dolgozóknak uh, valamilyen szervezete uh, sztrájkot hirdethet. Valaki segít nekem, hogyha netán érthető vagyok, de szerintem érthető, hogy baromi kérdéset aludtam, nem tudok valahogy még visszailleszkedni. Uh, tehát ha jön az egész napos strike, mondom én nem beszélek így hülyeségeket olvasom önnek, csak hogy tudja, hogy miről van szó, két óra nem, szeptemberben egész napos és tartanak az önkormányzati köztisztviselők akik tovább is tízét, fizetés akarnak azt mondja csak keresem a dátumot szeptember, nem tudom a dátumot nem találom tehát nem tud róla? Tehát igen jött a világen, tehát ő minden nap úgy megy, be szeptemberben, hát most hetedik, nyolcadika van találni, van belőle huszonkét nap. minden munkavállalónak joga van, a sztrájk törvénynek vannak előírása, hogy nyilván, ha valaki sztrájkolni akar, akkor ezt be fogja jelenteni, ha van szakszervezet, hogy mit tudom én mi, akkor azon keresztül, akkor jelezni kell a munkáltatónak, ugye, hogyha ez elér egy kritikus mértéket, akkor meg kell határozni a minimális szolgáltatást, tehát azért, mit tudom én, a, a, a, a szociális osztályon az ügyfélszolgálat nem szűnhet meg, hogyha most mindenki sztrájkolni akar ügyeleti rendszer, de nyilván ennek van egy egyetet is mechanizmusa. Én nem tudok róla, hogy ilyen elindult volna, vagy elkezdődött volna. Nyilván mindenkinek lehetnek jogos követelései, én nem mondom azt, hogy itt mindenki a van fizetve. 14-én lesz a szt egyrészt el is küldték, másrészt meg is találtam a honlapon. Na, jó, jó, jó, jó. Ő nem tud erről semmit, mint polgármester? Nem tud, nem. Ez tök jó. De azért mondom, hogy, hogy, hogy egyrészt ugye... Még egy hét? Annyi se. Mi is szeretnénk a lehetőleg jobban megbecsülni a dolgozóinkat, ugye nyilván ennek anyagi korlátai vannak, és egyébként pedig szigorú törvényi rendelkezések, ugye besorolás előmenete, stb. stb. stb. emellett, ugye nem az erőforrásainkhoz képes próbáljuk a kafetériát odaadni, rendszeresen van jutalom, stb. Ennek ellenére... Hogy most nem azt szerettem volna mondani, hogyha a a leckét, csak az, hogy mégiscsak furcsa, hogy szerteben. Egyébként ilyen meglehetősen nagy hallgatás van. Én a Klubrádióval hallgattam egy szakszervezeti vezetővel való beszélgetést, aki nem egészen úgy beszélt, mintha maga is meg lenne győződve arról, mert tudja, van olyan, hogy azt mondom, hogy sztrájkolok, és álljatok mellén, vagy bármi hasonló, tehát mondjuk valaki fagylaltot árul nagy garral, és az így egyet a világán senki nem akar fagylaltot venni, vagy valaki áll egy táblával, hogy tiltakozzunk, és senki sincsen mellette, attól persze az ő szándékát senki sem vonja kétségbe, de azért a hatékonysága felül fel merülnek apró felvetések, hát ez 14-e, akkor csak írja be a napja, naptárjába, hogy 14-én vigye magával a kulcsot, mert nem biztos, hogy nyitva lesz, vagy nem tudom. Ja, egészen biztos, hogy nyitva lesz, tehát. <gül> olyan nincs, hogy az ahogy... jó, ért, értem, csak akkor tudja meg, ha mástól nem, hát tőlem, hogy 14-én valami iszé lesz. Tudja, mint a Markos Nádasnál, hogy balhé lesz, milyen balhé nagy malhé. Tudja, mint amikor azt mondja, hogy milyen alud, milyen mélyen 120 méter. Tehát volt olyan, vagy van, hogy a hivatal zárva van, vagy legalábbis nincs úgy felfogadás, amikor például közigazgatási szünet van, de azt ugye előre e, képviselőtestületi döntéssel határozza meg az önkormányzat. Ön Úgyhogy ilyen lét, ilyen van. E, Sztrájk, mert egészen biztos, hogy nem lesz zárva a hivatal. Tehát azt én most garantálom mindenkinek. E, ráadásul hosszasan és nagyon-nagyon-nagyon bőven is, és veszélyes vizekre, evezve is beszélgethetnénk arról, hogy ez a... Jó, hogy a köztisztviselői törvény, vagy nem. kell -e ez a bebetonozottság, mennyire segíti a, a, a, a munka, a legjobb munkavállaló kiválasztását, mennyire teszi lehetővé a motivációt, a differenciálást. Én a saját hivatalomon belül is tudok olyan osztályt, ahol a terhelés nem egyenletes, és valahol egyébként meg sokkal többet dolgoznak, ennek ellenére a törvény azt mondja, hogy ennyi a pénz. Jó, rendben de van csak gondoltam ezt elmesen, a másik az egy. A világ ennek <coughs> igyekszünk a legjobban eljárni. Oké, okay, de van, csak gondoltam, hogy mint a nőnök, én szólok. A másik az, hogy állítólag vasárnap lesz egy önkormányzati összejövetel, az annyiban érdekes, hogy egyszer már felvetettem, hogy önnel is végigfutottunk ezzel, nem tudom, másokkal talán, volt egy szövege is, Kocsis Máték kezdeményezte, és aztán lett benne előrehaladás, de hogy éppen hol tart, azt nem tudom, de vasárnap talán a bálnában lesz, majd egy ezzel kapcsolatos összejövetel, ahol elsősorban fideszes önkormányzati vezetők, tudtommal mások nem, az október másodikai népszavazással kapcsolatos önkormányzati teendőkről egyeztetnek. Nem tudom, hogy ön el van-e oda várva, és ha el van várva azért, ha pedig nincs elvárva, de tud arról, hogy önnek majdan lesz teendője október másodikával kapcsolatban, hogy milyen önkormányzati teendő van egyébként, mert hogy maga az önkormányzati teendő az ugye nem lehet függő attól, hogy az önkormányzat vezetője az éppen kormányzati uh, hitvallású-e vagy sem. Erről tud-e bármit nekem mondani? Október 2-a még messzebb, mint szeptember 14-e, de az esemény az viszont vasárnap lesz délelőtt tudtom a bárnában. Igen, már jelezték a kollégáim, hogy jött egy ilyen meghívó. Önkormányzatnak lehet tájékoztatási feladata lehet a kampányhoz felületek biztosítása, akár az újságban, akár egyéb helyeken, nyilván ki fog derülni, hogy milyen egyéb más dolgokra gondoltak a tervezők De Valamilyen pozitív, a tekintetben való feladata tűnik úgy egy fideszes önkormányzati vezetőnek, mint önnek, mint akitől azt várják el, hogy lehetőség szerint minél többen menjenek el, is lehetőség szerint aztán, ha elmenek, akkor minél többen úgy szavazzanak, mint ahogy egyébként azt a kormány most elvárja, vagy ez így ebben a formában nincs megfogalmazva? Azt hogy most töbletet, hogy mi, hogyan szeretnének, az nyilván egy önkormányzat nem teheti meg, Mondjuk a töröti határozattal egyébként, igen, hogy mondjuk állásfoglal abban, hogy, hogy miként gondolkodik a feltett kérdésről. Ennek ellenére nyilván ez a döntés senkire nézve kötelező értelműen nem bír, mindenki azt csinálja. A függet, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadott ilyen határozatot, én arra rosszul emléksz? Szerint. Ennek nekem nagyon úgy rémlik. A népszavazással kapcsolatban biztos nem állásfoglalást mondott az adott esetben a a betelepítéssel kapcsolatban. A Újpest önkormányzata is hozott egy olyan határozatot, hogy minden eszközzel akadályozunk meg, hogy ilyen befogadni. Az lehetséges. Vagy... Árulj nekem, hogy én elejtettem egy szúnyogot. Honnan tudnám meg, hogy ez nélusi -e? ez Itt van előttem. Hát én mondjuk, ha tényleg hajtanak a kíváncsiság, akkor lehet, hogy az állat jutnál és szemben... <gül> Jó, féletéve a tréfát egyébként, mert ez csak mérsékleten vicces, vagy egyáltalán nem az. Ugi Attilával fog ön után beszélgetni, ez máskor is így van, de múltkor azt mondta Ugi Attila, vagy vele beszélgetve arról volt, ugye ott a véradást átmenetleg felfüggesztették, mert találtak egy olyan embert, akinek a vére fertőzött volt, és szóba került az, hogy vajon a vonatkozó hatóságnak nem e? értesítenie az önkormányzati vezetőt arról, amiről egyébként maga az önkormányzati vezető is a sajtóból értesül, és azt mondta az Ugi Attila itt a rádió Nagyjvánosságot, és teljes mértékben így van. Gondolom, ön is így van azzal, hogy amikor bemegy az irodájába, akkor jobban szereti, hogyha már hamarabb tudja, hogy milyen újpesti hírek vannak, semmit, hogy a fiala világosítsa fel, ez így önt. Ebből semmit nem lehetett hallani. Tehát hogy ezt nem csak én szeretném, hanem ha, és ez nem csak az én hobbim, hanem azért, mert hogy ezt általában mindenki úgy is gondolja és el is Én csak kiderült, hogy nincs ilyen protokoll, hogy a vonatkozó szervezeteknek például ezen illusi szúnyoggal kapcsolatos esetről tájékoztatniuk kellett volna. Nincs, nincs. Egy kis türelmét kérem, mert valaki szeretne valamit, és ő mindig elsőséget élvez, de utána befejezheti a mondatot. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Falkas Lándor vagyok. Egy mondatot szeretnék a polgármester úrhoz, még a Városnapok kapcsán. Nagyon nincs semmi bajom a az de egy kora délutáni eseménytel őt tenni, amikor a csakat rágásság hangzott el, egy mondat nem volt, amiben ne lett volna olyan hang nem, amiben két, három, négy, öt, hat és folytathatnám éves gyerekekkel volt tele a tér, hát ezzel valahogy nem tudtam egyet. Köszönöm szépen! tisztelettel fogadom a véleményét. Ha este lett volna, akkor meg az lett volna hogy akkor meg miért túl hangos. Nem akarom ezt elbagatalizálni, de, de nyilván, hogy valaki kiviszer a gyerekét a koncertre, vagy sem, az az ő döntése. Tehát maga a koncert a színpad mögötti étkező soron, vagy hát hogy mondjam, ahol a büfék voltak, ott már ugye nem is lehetett hallani. Illetve lehetett hallani, hogy szól valami, de érteni egészen biztosan nem. Tehát aki nem akart a meghallgatni a koncertet, annak rengeteg más lehetősége volt. A játszósarok az teljesen máshol volt a gyerekek számára ö, ö, fölépítve. Tehát azért mondom, hogy aki nem akarta kifejezetten ezt a koncertet megnézni annak, és nem akarta elhagyni a helyszínt, annak is rengeteg lehetősége volt arra, hogy egyébként elfoglalja magát. Szerintem a koncerten 3-4 éves gyerekek azok voltak, akiket a szüleik oda kivitték, mert hogy ők meg akarták hallgatni a koncertet. De ettől függetlenül lehet, hogy valaki éppen véletlenül arra tehát A művészetet nem az én dolgom megítélni. Egy népszerű zenekar. Igyek, igyekszünk olyan zenekarokat hívni, akikre sokan kíváncsiak, és ahogy láttuk is elég sokan kíváncsiak voltak. Nagyon szépen köszönöm a megszólalást. Valami, valami ömber kette vagy sem? De nem, egyre szebben, egyre szebben süt a nap, úgyhogy. Ez így van. Jó napra. Egyre rövidebb nadrágot vehet fel a nők nagy örömére. Viszont Viszontlátásra szépen szépen szépen A szépen az szépen szépen szépen az most Közéleti háttér Főszerkesztő Fiala János A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja Sokszor van bennem olyan hogy vajon az emberben miért nincs olyan hogy kontakthiba tehát hogy az ember nem lát aztán hirtel megint lát vagy nem tudom tehát ez borzasztó le, nem hogy ez valószínűleg valami agydaganatot feltételez de csak azért mondom önnek mert itt ebben a rádióban minden nap kísérleti viszont, minden nap utolsó adás, nincs olyan pontja, tehát nekem hosszú távon még nem volt olyan fejhallgató, amiben folyamatosan lehetett volna hallani azt, amit más vagy én beszélek, mert valami kontaktíva van, és ebben a rádióban sose tudja az ember, hogy most éppen kontaktíva van, vagy az egész rádió nem szól. Ez egy probléma, de... Igen, igen, igen. igen. Csak bizonyos részét hallja annak, amit a beszélgető társa mond, azért ez nagyon kifinomult és koncentrálást igénylő műsorvezetővé teszi, és ha majd egyszer egy olyan, Fülhallgatót kap szerkesztő úr, amiben minden egyes másodperc hallható az interjú aranyból, az olyan felügyelést fog hozni. Általában nem a fejhallgatóban van, van ezekkel a dugaszokkal, de e, ugyanakkor egy ilyen padot, mint ami előttem van, szétszedni. Tehát ez a rádió egyszer e, kérelmezett az nmhh nál valami rezsidi hozzájárulási pályázaton elindult, és mindjárt meg is büntették a rádiót, mert kiderült, hogy nem, hogy pénzt nem fog kapni, de valamilyen paraméternek nem tesz eleget. Úgyhogy ennek a rádiónak azt tesz a legjobbat, ha senki nem nyúl hozzá, csendben úgyis euh, el fog jönni a koncesziós idő lejárta, és tudom, hogy egyelőre senki nem akarja berúgni a motor 2018 októberében. De ehhez itt bármihez hozzányúlni, az na nagyon komoly kockázattal jár. Hádi. ön ért a műszakhoz. Tehát ön például egy ilyen padot szét tudna szedni, úgyhogy abban a reményben ülhetnék így, hogy utána jobb lesz, mint amikor a Calóck üzemeltetni, a csalóck az egy ilyen hivatalos személy, akiért is hozzá. Kívánc. Oké, okay, rendben van, akkor... A nem értettem. Rendben van, akkor itt maradunk, ahol a part szakad. Uh, kirándulást tettem az ön és ön pedig fogta magát, és beültünk egy nyugati gyártmányú autóba, és elmentünk jobbra és balra, és egészen fantasztikus dolgokat mutatott, és... Hát azért, amikor megismerkedtünk annak idején még, amikor szerződés lett bontva, akkor nem gondoltam volna arra sem, hogy az édesanyjával meg fog ismerkedni, és arra sem, hogy sétálni fogunk nem áruhában, és közben olyan dolgokat mutat, mint amit mutat, és nagyon jól tette. Kezdjük azzal a bizonyos történettel, az egy párjátítkétó történet, a barátnőmnek elmeséltem, azóta van egy másik történetem, de az nem publikus. Tehát azt nem tudom önnek elmesélni, de ön el fogja tudni mesélni ennek a kertnek a történetét, ha bárki kérdezni akar erről, vagy bármi mással 18. kerület, vagy őváros, akkor hajrá, Ugi Attila van a vonalban. Kezdjük azzal, ami létrejött, és legyen szépes el, hogy az hogyan született. Mi a hivatalos neve annak a kertnek? Közösségi, kert, közösségi okay. kert. Ezt részben a Fővárosi Önkormányzat térközpályázatán nyert forrásból valósította meg a kerületi önkormányzat, illetve a kertelő nevezető egyesület a lakatos telepen. Ez arról szól, hogy ezek... A lakatos telep az, ahol voltunk először? Igen, így van. Tehát az egy alapvetően nem magas... Mikor illakó telep az? Ez talán a főváros első lakótelepe volt, az a típusú lakótelep, amelyik élhető volt, és ezt az a Brenner János tervezte, aki utána Németországban, majd később a gyermekei is Németországban telepettek le, ez az a lakótelep, amelyik kívüldíjat kapott, ez az egyetlen olyan, amelyik egy a modern kornak a, futurisztikus értelmében modern, nem az érhetetlen értelmében modern lakóterület. Az a közösségi kert, amit együtt meglátogattunk, de bemennem tudtunk, mert be volt zárva, és ez így is van reggye, majd kinyek hogy miért. Az egy hány éves történet? Ez 2014 koronyarán lett készen, és... Ez egy mekkora terület? Hogy képzelj el a hallgató? Ez úgy képzelje el a hallgató körülbelül egy olyan 80x60 méteres nem teljesen szabályos négyzet alakú kertet képzeljen el, amit egy jelképes kerítéssel vesznek körül. Hát ez annál több, tehát azért egy nagyon jó minőségű, de ez egy nagyon rendes kerítés, tehát ez nem jelképes azért. Az... Hát ez azért igazából jelképes, mert hogy mondjam, nem, nem olyan, mint amit az oroszlánokkal. Nem olyan, mint az oroszlánokkal, nincs a tetején kamera, nincsenek ilyen vaskarmok a tetején, de nem is arról van szó, csak úgy át lehet rajta lépni. Így van, hát ez egy, ez egy olyan közösségi kert, ahol ebben a közösségi kertben 36 parcella van, plusz... Ezek, ezek a parcellák, ezek parcell. fával vannak kialakítva, nagyságuk nagyjából két és fél, három négyzetméter, talán három négyzetméter nincs. Ez a három, négy négyzetméter Igen. A nagysága átosztatja, és itt picit ki van emelve a normális térszínből, és ott különböző dolgokat termesztenek az emberek. Így van, mindegy. Itt álljunk meg egy pillanatra. Akkor, amikor ezt ön létrehozta, vagy az akkori önkormányzat? hogy ne lehessen a mondatba belekötni, akkor volt-e ezzel kapcsolatban ott a környéken valamiféle tájékoztató, lakossági fórum, hogy ez itt lesz? Mi a véleményetek, róla illetve ebbe az elsőbe, amiről beszél és amit megmutatott nekem, hogyan lehetett jelentkezni? De egyrészt ez a Kertelőnevé Egyesület is volt egy civil szervezet, amelyik egy lakóközösségnek a társasház kezelői csoportjából jött létre, ez, ez alapvetően egy fiatal uh, felnőttekből kisgyerekekkel álló közösség, akik akkor költöztek oda a telepre, és szerettek volna nagyon sok olyan dologban részt venni, amit mondjuk otthonról hoztak, hogy ez önmel nem budapesti múltal rendelkezett a családnak legalább az egyik tagja, tudták, hogy ott van kert, meg tudták termelni az legalább a mindennat. Igen, ez nagyon fontos, hogy ez egy háztáinak nem mondhatunk, ez egy nagyon kis terület. Azt kérdezem öntől, hogy amikor ez meg lett hirdetve, ezen a környéken, az első helyen, ott volt-e bármilyen tiltakozás? Vagy mindenki örült, vagy ha nem is örült, mindenki nem volt jelentős ellenvélemény. Semmit, de nem, hát gyakorlatilag érdeklődve nézek, amikor elkezdtek jönni a. Mekkora túljelentkezés volt, visszaemlék erre? Hát ugye gyakorlatilag ez a 34-36 parcelágy pillanatok alatt betelt, és jelen pillanatban is várólista van. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg van ez a 36 parcella, a kívülről nézett a kerítés, mert ugye ezek hézagosan állnak ezek a drótok, vagy nem tudom, minek nevezzem, be lehet látni. Ez egy teljesen rendezett terület, az ember hirtelen nem is tudná megmondani, hogy micsoda, van benne egy ilyen kis lak, vagy egy ilyen kis faépület, ahol nagy valószínűséggel a kerti eszközöket tárolják, ott talán van még valami napirend is, hogy ki kicsoda, ki mikor megy ki, akkor, amikor ott voltunk, ez fontos éppen senki nem volt, amit az ember látott, ott volt, aki tököt termesztett, volt, aki e, e, paradicsa volt, volt, aki paprikát, e, elhanyagolt részt én nem láttam. Az egész nagyon furcsa benyomást keltett, de amikor ő elmagyarázta, hogy micsoda, akkor hihetetlenül tetszett. Gondolom, hogy ott télen nincsen semmi, mert ott télen nem lehet csinálni semmit, ugye? Hát gyakorlatilag ahogy az esz... Hát ez nem egy játszótér, nem lehet átalakítani más funkcióra. Hát mondom télen azért a, az Egyesületnek a tagjai a tévíz idején szoktak ott tartani adventi a vagy szilveszterkor azért kinti összejöveteleket, amikor, a, amikor ott parázson megsütögetik a tököt, amit ott terveztetek. Mekkora a közösségi életet mondhat magának egy ilyen ö, hely? Hát 36 parcella, 36 család. Jó, de hogy ők, ők egymással milyen közösségi életet élnek erről, mit tud ön? Hát nyilvánvalóan ez a 36 család, ez egymást kisegítve kell, hogy ott éljen, mert nincsen, nincsen 36 ásó és gerebje, nincsen 36 különböző tömlő, amivel ott valami lehet, hanem ők nyilván egymás közöttek be kell, hogy osszák ezeknek a használatát, sőt, hogyha az egyik nincs ott, akkor a másik a szomszéd parcelláját is rendbe teszi, nem csak azért, hogy a a élménye közös legyen, hanem hogy a kárszerű nem ennyi át az egy parcellára a másikra. Tehát ez egy nagyon jó közösségteremtő erő, olyan lakótelepi környezetben, ahol Azért alapesetben nem biztos, hogy ismerik egymást az emberek, vagy olyan közel kerülnek egymáshoz, és annyi közös ügyük volna, ami, ami barátságokat tudna szülni, mondjuk egy kertvárosi környezetben. Azt kérdezem Öntől, hogy akik ott vannak, azoknak milyen feltételt kell teljesíteniük? Az egyetlen feltétel vajon az-e, hogy legyen kerületi lakos, vagy, vagy van-e ilyen egyáltalán? Hát nyilvánvalóan azok, akik környéken élnek, azok jelentkeznek, és az Egyesület maga... Tehát az Egyesület dönti el... Az Egyesület dönt, igen, mert az Egyesület Elvileg egyébként lehet más kerületből is, vagy ez valószínűtlen. Bocsánat? Lehet-e más kerületből, vagy ez valószínűtlen? Valószínűtlen, hát nem fog más kerületből átjárni. Okay, rendben van. Az, akinek közel van az ingatlan, az, az megy oda. Hát az... Tisztázzuk azt, ugye, hogy maga a paradicsom és a tök legalábbis tudtommal túlságosan hangosan nem nő. Amikor mi ott voltunk, senki nem volt ott, lehet, hogy máskor egyébként, ha kapálnak, hát nagyjából mindenki tudja, hogy ez mekkora zajjal jár. Uh, és azt is tudni kell, hogy ez a terület a lakott területtől, tehát most úgy hogy mintha valami uh, szigetvilágról lenne szó, a házaktól 5-10-15, de inkább 10-15 méterre van, de még egyszer egy kert, szóval nem arról van szó, hogy ez egy zajforrás lenne. A mostani beszélgetésünk apropóját ugyanis azt szolgáltatja, még azt tisztázzuk, hogy elmesélt, hogy nem olyan könnyű ilyen területet találni, mert... Igen, azért nem olyan könnyű ilyen területet találni, mert ugye kell egy megfelelő méretmenség, bizonyos távolság nyilvánvalóan szükségeltetik a lakóingatlanoktól. Tehát mondjuk kettő méterre a kerítést felhúzni egy ablak alá, azért az nem túl barátságos lépés a lakókkal szemben. És a másik nagyon fontos dolog, hogy arra is vigyázni kell, hogy a, ahova ezt a dolgot elhelyezzük, ott alatta ne fussanak olyan fontos vezetékek, amiknek a karbantartása vagy meghibásodása esetén az egész kertet fel, fel kelljen túrni. Tehát a, igen. Uh, Oké, okay. rendben van. A, a maga a történet úgy vált aktuálisább, bár nyugodtan megmondhatotta volna már korábban, amikor még egyáltalán nem arról volt hogy egy másik ilyen kertet próbál ő létrehozni, Megvolt az a ötlet, megvolt volt rá tudtom vala pénz, ugyanakkor uh, egy hölgy áldásos tevékenysége révén, aki a szó átvitt, vagy a valós értelmében fellármázott sajtót, fellármázott uh, környéken lakókat, Testvére ennek a kertnek nem lett. Ha van egyébként bárki, aki most a 18. kerületben ezt a műsorot hallgatja, és ráismer a saját történetére, tehát hogy ez a második kert ott jött volna létre, vagy ráismer a történetre, mert az első kert ott van, boldogan benném a telefonálna, hiszen nagy valószínűsége olyan tájékoztatást tudna adni, amit se a polgármester úr, se én nem tudunk adni, hiszen mindkettőnket elfogultsága lehet vádolni, és talán a betelefonálót nem, de fogalmam nincs, hogy most éppen hallgat -e bennünket bárki olyan, aki a 18. kelet vonatkozó területén az első létrejött, vagy a második létre nem jött kert környékén lakik, vagy lakna. 079.395 és 6 az egyik foglalda, a másik szabad. Maga ennek a történetnek a meghiúsulása, hogyan zajlott? Mi történt? Hát amikor ugye nagyjából kijelöltük a területet, és elkezdtük volna megépíteni a második kertet. Ugye azt kell tudni, hogy a maga az Egyesület az, aki mentorálja és végzi ezt a feladatot, ahol az Egyesület nem önkormányzati alapítású, az Egyesületnek nem önkormányzati képviselők a tagjai. Ez egy tökéletesen civil kezdeményezés, egy tökéletesen civil Egyesület. Formálisan és informálisan sincsen köze az önkormányzat és az Egyesület között nincs szerződés. Tehát nincs semmi ilyesmi. Ők Előzetes felmérést végeztek, az egy picit kisebb kert lett volna, kevesebb parcellával is, mint az első kert, és gyakorlatilag három másodperc alatt repelt jelentkezőkkel, erre a második most már úgy tűnik, hogy meghívjusuló kertre is túljelentkezés volt már a kezdeti pillanatoktól fogva, és amikor ugye ez a dolog elindult volna, akkor valahogy ott belül fóküszként elterjedt a környező épületekben, hogy itt valami szörnyűség készül űrállomás, atom és ebben az sem okozott vagy lehetett változást előidézni hogy lehetett volna tudni, hogy van egy olyan, ahol nem űrállomás jött létre nem tudom, tehát én azt gondolom hogy a prekoncepció az erősebb volt gyorsabb volt és az akarat amelyik ezt a dolgot szét akarta ütni az leleményesebb volt a józanésznél és három másodperc alatt tönkretette az egészet mi történt konkrétan? Összehívtak, összehívtak egy, egy lakossági fórumot, vagy egy, hát, inkább azt mondom, hogy egy lakó, lakógyűlés-szerű valamit, nem lakossági fórum, hanem az általában moderált keretek között zajlik. Ez egy ilyen lakógyűlés volt, ahol, ahol megjelent nyilván az, aki felázította a, a környéken élő lakókat maga, néhány félrevezetett környékben lakó, plusz az Egyesületnek a vezetője... Ön nem volt ott, vagy ön ott volt önkormányzat részt vett ezen? És, és a... Is ön önkormányzat részt vett ezen? Az önkormányzat, igen, az önkormányzati képviselő részt vett természetesen ezen a megbeszélésen, hogy ezen a... a... Fontos-e az önkormányzati képviselőnek a színezete? Tulajdonképpen mindegy, ő, ő kormánypárti, tehát Fideszesen kormányzati képviselő, mm. van szó egyébként, e, aki ezen részt vett, és e, hát gyakorlatilag szinte szó hogy sem tudtak jutni, ezeket sem tudtak mondani, mert ugye a, a, az olyan mértékű elutasítás, tsunami e, volt, ami várta őket, a civileket is, az engedélyt. Én... Minek tudja be? Hát én nem tudom. Most nem akarok erőszavakat használni, mert azért csak állampolgárokról van szó, de azért talán, ha eufémisztikusan fogalmazni akkor azt mondhatnám, hogy a mérhetetlen információhiány és tájékozatlanság, ami egyébként önmagában nem volna probléma, de, de annak a hiánya, az már szerintem probléma, hogy ezt nem is akarják megszervezni. Tehát nem úgy kezdjük adott. Történet, hogy rendben van, én ezt nem akarom, addig ameddig nekem nem mutatják meg, hogy hogy működik máshol, milyen tapasztalatok vannak, és hogy. Én teljesen megrökönyödtem, és valójában őszintén reméltem, hogy valaki egy ember betelefonál, bárki, aki bármit tud róla, de ezek szerint nincs ilyen, mondjuk ezen olyan, nagyon nem lehet csodálkozni, mert azért olyan nagyon sok embert nem érint, és hogy pont azok betelefonáljanak, arra a matematikailag kicsi az esély, de Ugye itt most nyugodtan lehetne azt mondani, hogy egy önkormányzat által támogatott műsorban valójában itt valami önkormányzatnak a fényesre csiszolása zajlana, amit nem tett lehetővé, mármint, hogy megszülessen a dolog a lakosság ellenállásán, és itt próbálni púcselekvést végzett, de hát... Ennek a gyanúját is igazán akkor lehetne elhárítani, ha valaki nyilvánvalóvá tenné, mint ottani lakos, hogy hát erről egyáltalán. Én teljes döbbenettel álltam a történet előtt. Tehát nem arról van szó, hogy én át akart vezetni valakit a zebrán, aki nem akart átmenni, hanem hogy valakinek sikerült elintézni, hogy ne jöjjön létre egy jó dolog, miközben egyébként egy ilyen jó dolog már létezik, tudom is, én 500 méterre vagy 600 méterre csak át kellett volna menni. Teljes döbbenettel álltam a történet előtt, és nem nagyon értem, azt nem fogom megtenni, hogy oda megyek és betelefonálok, vagy izé becsöngetek lakásokban, mert én nem így működöm most már. Hát, igen. Hogy mondjam, tehát, hogyha mondjuk ezelet a történet előtt engem mondjuk egy néhány hónappal megkérdeznek, hogy mondjak mondjuk mi, vagy őt olyan önkormányzati alatt megvalósuló beruházást, amelyiknek szinte 100-100%-os valószínűséggel nem fogok lakossági tiltakozásba ütközni, akkor ezek közül az egyik biztos, hogy ez a közösségi kert lett volna. Mert ahol csak növények vannak, meg, meg kertészek vannak, hogy, hogy, a, hogy azzal milyen probléma merülhet fel, hogy ráadásul egy elhanyagolt, elhagyott területet életre kell tenni, hogy ott van. A magas felszültségű villamosvezeték alatt. Igen. Szóval én, én, ezt, én ezt őszintén nem értem, tehát magam is többen ettel állok, lehetséges, hogy most szabad időmben egy szociológiai kurzusra fogok beiratkozni, hogy megpróbáljam a... Ön ismeri a hölgyet egyébként? A bizonyos részeit, persze hát lakossági fórumon, vagy, vagy közmeghallgatáson őt... Ő... -e, tehát ismeri, azt kérdezem hogy volt-e politikai felhangja, az csak annyiban érdekes, hogy az én történetem, meg a történetek zöme ugye úgy jön létre, hogy pártok olyan történeteket használnak ki aktuál politizálásra, amelyek erre egyébként elvileg teljesen alkalmatlanok, Magyarországon mégis alkalmassá válnak. Lette ebből bármilyen színezetű, már mint nem kormány színezetű ellentörténet, amit ön ellen fordítottak volna, független attól, hogy annak nem nagyon volt éle? De szerintem ebben nincsen igazából politikai eh, politikai... Nincs, és nem is találtak. Én nincs, és nem is, én, én, nem, én, nem, én nem húznám ezt ilyen politikai ügyre. Teljes, tehát akkor ennek nincs ilyen vonatkozása? Nem, nincs. De az, hogy ő egyébként véletlenül e, az ellenzéki képviselő találja meg, aki majd levelet ír, ugyanolyan információ hiánytól szenvedve a hivatalnak, amiben kéri a beruházásnak a felfüggesztését, az puszta véletlen, mert egyébként szerintem fordított esetben meg e, az történt volna, hogy e, mi vagyunk ellenzékben, és mondjuk a a, a jelenlegi ellenzék kormányon, akkor... De ez az ellenzéki képviselő egyébként osztotta azt, amire őt elvileg felkérték? Tehát ő is ellene volt ennek az izének? Hát ő egy ilyen levelet írt, amiben ezt kérte, hogy az otlakok nevében, és hogy Nyilván mellé állt, tehát. Hmm. Hát, hogy nyilván mellé állt, a való óvattal, hiszen akkor csak azt igazolja, amit én mondtam, mert hogy nyilván mellé állt, akkor ugye minden e e tiltakozást felhasználunk annak érdekében, hogy a regnáló hatalmat gyengítsük, függetlenül attól, hogy éppen igazunk van-e a történetben, vagy sem, mert minden eszközt eszköznek látunk. A minden eszköznek látszod dologban meglátjuk az eszközt. Igen, de én ebben az ellenzéki képviselőt nem ítélném Oké, okay, de van, én se ítélem el, csak azt mondom, hogy ez történt. Ez, ez, igen, tényszerűen ez, valóban, ez, valóban ez történt, de annyit tehetett volna egyébként ő is, mielőtt ennek a történetnek az évére áll és elkezdik kormányozni a vitorlást, hogy tájékozódik és megnézi, hogy ez most tulajdonképpen milyen háttérrel bír, vagy esetleg azt mondja, hogy nem, kedves hölgyem, azért legyen már olyan jó, én ebben nem fogok beleállni, mert szerintem ez egy jó történet, inkább magának is át kéne ezt gondolni, de, de igazából azt gondolom, hogy nem ezt nem tette meg, ezt elmulasztotta, de hát lelke rajta. A hétvégén tudtom, hogy lesz olyan esemény, amiről érdemes beszámolni, és talán azért is, mert hogy most az időjárás kegyeibe fogadja. Jól mondom-e, vagy sem? Hát, hogy az időjárás kegyeibe fogadja, azt még nem tudom, mert ugye, azt mondják mindig, hogy kettő napra előre vár bizonyos bizonytalansággal lehet csak megjósolni az időjárás, de ha jó idő lesz, akkor valóban egy hétvégi esemény, amelyik pénteken este kezdődik és vasárnap fejeződik be ez a, úgynevezett szeptemberi kóstoló rendezvény a Bókai Kertben, ahova indítálunk szeretettel mindenkit most a vadételek jegyében, illetve az aeropark, ugye az a történeti múzeum, illetve a légiparral foglalkozó relikviákat kiállító szabadtéri múzeum, amelyik a Feléhegy bocsánat a Liszt-Ferenc 2 terminál előtti területen található. Teljesen szabadon lesz látogatható a, a 18. kerületi lakosok részére. Ezen kívül kedvezménnyel lehet majd repülőtéri belső látogatásra is jelentkezni ezen a napon, ami azt jelenti, hogy vezetése egy régi uh, ikonusz autobuszsal, amelyikkel korábban a valév uh, repült, uh, repül, szóval a repülőgépekhez vitte ki az utasokat. Ezekkel az autóbuszokkal vitették körbe az utasokat uh, a repülőtéren belül, azokon a területeken, amit uh, Avatatlan szemlélő sohasem láthat, úgyhogy most ez egy ilyen nyitott vagy nyílt nap lesz, és a két esemény helyszínek között pedig szintén ilyen e, malétertosz autóbuszok fognak közlekedni a Bókai kert, illetve az Aeropark területe között, ami egyébként fizikailag is meglehetősen nagy távolságban van -e egymástól, tehát az egyik helyszínről közvetlenül ezekkel az autóbuszokkal lehet, majd a másik. Nagyon szépen köszönöm, a nép nem telefonál, de a nép bármelyik tagja egyébként tud arról a kertörténetről, ami itt ma elő lett vezetve. Döröpontfiala János Kukadjimil.com, Ugye felállnak, mert köszönöm mindazt, amit meg lehet köszönni. Jövő hét. Viszont halászom. Viszont hallásra. Önöktől is elköszönök minden nap kísérleti műsort, minden nap utolsó adás. Holnap talán egy kicsit jobban. Kondicionálva már, ami az alvás mértékét illeti, jelentkezzen. független attól, hogy én legalábbis nem tapasztaltam, hogy ma más formát futottam volna, mint tegnap. Az más kérdés, hogy egészen más témában nyilvánultak önök, és én is meg. Döröpontfialajanos Kokasz Gmail.com, ha nem találkoznánk többet, mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, itt az életben, meg különösen a vadasművekben Csalusz segítségével, akkor vigyázzanak magukra és szeretteikre. Egészség szerencse. Viszont halásra! A műsort a 18. jön önkormányzat támogatta. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János